<פות> תשמע, אני עדיין חושב שזה לא בסדר. אל תדאג, יצחק, הכל יהיה בסדר, היא בחורה נחמדה. אני לא יודע, אני בכלל לא יצאתי לבליינד אייט. איזה בליינד אייט? היא פה בתור המסעדה, מחכה, אני אפגיש ביניכם ואתה תמשיך משם. אני לא יודע. כבר אמרת את זה, בואי, היא שמעה לך המון, היא מתה לפגוש אותך, בוא בוא בוא בוא, בוא ניכנס למסעדה. או, הנה, הנה, יעל. מושיק. אה, שלום. תקי, זה יצחק, הבחור שסיפרתי לך עליו. נעים מאוד. נעים, נעים. נעים לך, נעים לו, נעים לכולם. בואו נשב. וואו, אני מת על השיר הזה, זה שיר של להקת אבא. מה קרה, למה את בוכה? בואי הנה, בואי הנה, בואי הנה. תשמע, אני הייתי צריך להגיד לך את זה לפני זה. אמרת להקת אבא. אבא שלה היה חוקר של ה-National Geographic וקרה לו אסון במסע באפריקה. זה בסדר, לא קרה כלום. טוב, אני לא ידעתי. בואו, נזמין לשתות? כן, אני אקח מיץ אני אקח משהו עם אלכוהול. מה קרה? מה קרה? בואי אליי, בואי אליי, דפוק, אתה לא יודע? מה? אבא שלה מת מהרעלת סוכריות לחיים. סוכריות לחיים? כן, אתה לא מכיר מהבר מצווה, סוכריות לחיים. הסוכריות עם היין בפנים. שמצופות שוקולד? כן, זה שהופך לפלסטיק לבן כשמוצצים הרבה זמן. אבא שלה, הוא אכל אותן בטירוף. מצטער, אני לא ידעתי. לא חשוב, לא חשוב. אוקיי, הכל בסדר, בואו נשנה נושא. איזה יום יפה היום! כן, סוף סוף קצת שמש! מה קרה? מה? מה? בואי נה כבר! זאת אומרת, אבא שלה עם הסוכריות! נו! אימא שלה השאירה אותן כל היום בשמש! בגלל זה נתקלקלו! היא נורא רגישה, צריך טקט! תראה איך אני מדבר אליה. תגידי, את לומדת משהו? כן. אתה רואה? מה את לומדת? מדעי התנהגות. מדעי התנהגות? באמת? מה? מה? יא משוגע, יא מטורף! מה עשיתי? איש מה? חולה אתה, זה מה שאתה, איש למה, חולה. למה? למה? אמרת התנהגות, היא קיבלה פט בהתנהגות, בגלל זה היא לא יצאה לטיון השנתי בכיתה י'. אידיוט! בוא נזמין אוכל. כן, שמעתי שמגישים פה חומין. אתה אוהב חומין? בטח, אמא שלי הייתה מכינה, תעמיד בסיר גדול. <laughs> מה? גם לאימא שלה קרה משהו! שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש זה הכלב שלה! הוא נפל לסיר גדול! אני לא יכול יותר ככה, נו באמת! שב איתך, שב! אתם זיווג משמיים, אתה תראה! הנה, בא המלצה. שלום, אני מרשלו, המלצר הראשי. תרשו לי להמליץ לכם על צדפות מטוגנות ברוטב אנפסל יבש? Mm, רוטב אנפסל יבש? <laughs> <laughs> מה? השתגעת? אנפסל יבש זה ראשי תיבות של אבא נפטר בגלל סוכריות לחיים, הלוויה יוצאת בשעה שלוש! רגע אחד, נו <laughs> באמת! לא, לא, רגע אחד זה ראשי דיבות של ריח גמלים עולה אצלך, חתירת דאבה. תפסיקו! תפסיקו! תסתמי, פתטה, סוכריות לחיים יעשו לך כיף. די! היפור וקיצור של אי התפוגה! אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה חמש 500. תביא 200. מחר יש לך עוד פגישה, לא לאחר. ביי, משה קפושטק. ביי, ביי. היפופוטם. קטעים נוספים תוכלו לשמוע בהיפופוטם.co.il